Аудіокниги українською від студії «Калідор». Тека авторів каналу. Продовжуємо знайомити вас із творчістю Тараса Мельника. Автор успішного бестеллера «Темні символи» та збірки оповідань «Собачій тіні» нині захищає нашу батьківщину в лавах Збройних сил України. Новий роман публікується за особистим погодженням із автором. Тарас Мельник. Таємниця сповіді. Мертві лілії. Олександр Горбач, який мешкав у 10-й квартирі, завжди прокидався найпершому будинку. Він більше десяти років працював учителем фізкультури у школі номер 10 і мав доньку такого ж віку. Людина, яка завжди у всьому прагне знайти містичний відбиток, могла б сприйняти дивний збіг цифр за проведіння. Однак поліцієнти такі деталі навіть не брали до уваги. Учитель фізкультури мав давню звичку виходити зранку на пробіжку – Хоч важко прокидався. Щоб допомогти батькові перенести фізичні вправи на дві години раніше, донька завела у квартирі таксу. Здавалося, нічого не віщувало біди. Але у цієї собаки була дивна слабкість – проситися на двір близько п'ятої години ранку. Дружина, яка підіграла доньці у купівлі такси, Відмовлялася виходити в таку ранню годину на двір, побоюючись сусідів Тому брудну роботу довіряли батькові Сашко прокинувся від крику дружини Вона волала йому, щоб підіймався і вів собаку на прогулянку Інакше вона зробить свої справи в коридорі Або подряпає нові двері Подумки йому захотілося схопити таксу за лапи і бити нею по дружині, доки не приїде наряд поліції. Горбач одягнув улюблений спортивний костюм, чорні кросівки та щасливу кепку, яку вкрав на стадіоні у Львові, коли їхав з друзями на футбол. Збірна тоді виграла, але більше радості було від халявного аксесуара, аніж від одного гола у ворота Люксембурга. На сенсорі висвітлилася дата та час – 10 серпня, 5-10. Проте розлючений фізрук не намагався вловити збігу цифр. Він вийшов із таксою на двір і пустив її попереду себе. Собака трохи покрутилася, а тоді підійшла до тротуару і почала щось із нього злизувати. Заспані очі не дозволяли Горбачу розгледіти, що привернуло увагу клятої тварюки, яка не могла відкласти свої потреби до восьмої години або ж просто втекти з дому, плавати на річку, попливти до острова і більше ніколи не повертатися. Горбач потягнув заповідець, але такса все одно продовжувала активно лизати бетон. Протерши очі рукавом спортивки, який після пива із колегами не припиняв пахнути копченими бичками, фізрук зігнувся і почав роздивлятися бордову пляму на тротуарі. Замить до нього дійшло, що собака злизує кров. Горбач одразу ж відтягнув таксу від плями, однак за два метри йому вдалося помітити ще одну – трохи більшу за розмірами. Він увімкнув на телефоні ліхтарик і почав світити навколо себе, намагаючись роздивитися доріжку із крові, котра тягнулася від під'їзду до тротуару, а тоді рухалася у напрямку набережної. Від їхнього будинку до берега Південного Бугу потрібно було пройти не менше одного кілометра, долаючи відстань дворами. Горбач настільки зацікавився дивними плямами, що пішов із собакою за ними, забувши про сюжети кримінальних фільмів, у яких подібним вчинком герої тільки підставляли себе під підозри. Такса бігла вперед, наче уявляла себе пошуковою собакою. Господар теж намагався не відставати, слідкуючи за плямами, які траплялися трохи рідше. Він не зателефонував у поліцію тільки тому, що не знав, до кого чи до чого ведуть ці сліди. Горбач минув парк. Потім вийшов на набережну і побачив, що сліди більше не перериваються, ведучи до стоянки катамаранів. Він додав трохи швидкості, імітуючи пробіжку, і таким чином за кілька хвилин дістався із таксою до того місця, де сліди закінчувалися. Вони вели до коричневої лавочки під деревом, на якій самотньо сидів чоловік, вдягнений у чорний піджак та білу сорочку. Фізруку здалося, ніби він десь бачив цього чоловіка. Горбач не став панікувати, оскільки у молодості мав чорний пояс Тхеквондо. Він обійшов лавочку з іншого боку. Вчитель фізкультури не помилився, коли поранений видався йому знайомим. На лавочці сидів і тримався рукою за живіт сусід з третього поверху, відомий у Хмельницькому та за його межами. Пастир Роман Сидорчук прославився достроковим звільненням із в'язниці, у якій відбував покарання. Він став тим, кого помилував особисто президент, Незважаючи на важку статтю, павно, хтось не погодився із цим рішенням і вирішив покарати проповідника ножем. Горбач злегка придивився до пастера, помітивши сльози у того на обличчі. Чоловік сидів і навіть не намагався щось сказати. Очі були спрямовані на човни і нічого не бачили. Окрім брудної води та висохлих лілій біля берега Вам потрібна допомога? Запитав Горбач, але не отримав відповіді Я викличу швидку, додав він Жодної реакції від проповідника на це звертання не було Щоб не спровокувати його на необдумані дії Горбач відійшов на кілька кроків і зателефонував на гарячу лінію Диспетчер одразу ж запитала про характер поранень, тому фізруку довелося розповісти їй правду. Потім наполеглива жіночка також поцікавилася, чи він не знає, хто поранив потерпілого. На що Горбач відповів грубими словами, не маючи сили стримати гнів. Паралельно розмові фізрук дивився на обличчя проповідника. Той незворушно сидів, ігноруючи події навколо себе. Сівши поруч, він побачив, що справи зовсім кепські. Після нанесення удару, ніж залишився у животі. Такий біль не міг не викликати реакції. «Я ваш сусід з першого поверху», – знову заговорив Горбач. Але пастир не відповів. «Романе!» «Що з вами сталося? Хто на вас напав?» Десь на початку набережної загуділи сигнали з поліційного автомобіля. Патрульні виявилися швидшими за медиків, зреагувавши на виклик силами найближчого до них екіпажу. Авто із сигнальними маячками не стало церемонитися з вузькими вуличками, рушивши напряму до парку. Десь через хвилину після того, як поліціянти прибігли до місця злочину, позаду них виник силует карети швидкої. Горбач намагався запитати у пораненого хоч щось, але той нічого не хотів говорити, оглядаючи мертві лілії на воді, наче висохлі квіти здавалися йому найважливішим краєвидом у момент смерті. «Сержант Мельничук!» поспішив назватися патрульний. «Це ви телефонували?» запитав він у фізкультурника. «Так, це я», відповів Горбач. «Знайшов пораненого сусіда. Сліди крові тягнуться здалеку, ще від нашого будинку», віддихувався він. «Це пастир Роман Сидорчук, відомий проповідник». Інший поліцієнт підійшов до потерпілого, не очікуючи, поки медики дістануться до них. Патрульний глянув на ніж, а тоді знову на напарника, показавши одним поглядом, що врятувати не вдасться. — Хто вас поранив, святий отче? — запитав сержант Мельничук. — Я не святий отець, — кволо відповів поранений пастер. — Хто на вас напав? — повторив запитання інший патрульний. «Я сам на себе напав». Горбач витріщився на нього, розуміючи, що поранений бреша. Ніж стерчав під таким кутом, що сам ніколи не зможеш себе вдарити. Таке просто фізично неможливо. Тим більше загнати у власне тіло поруків'я, а тоді піти гуляти із встромленим ножем на набережну, аби подивитися на лілії. «Хто вас поранив?» – продовжував випитувати сержант. «Я сам себе поранив», – відповів Роман. «Тридцять років тому». Похилив голову і замовк. Кожне слово давалося йому через нестерпний біль і надто важкі зусилля. Десь на середині речення – Роман виплюнув з густо крові, намагаючись сказати те, що планував. Медики встигли добігти до нього у той момент, коли він похитнувся і впав на руки патрульному, навіть не встигнувши заплющити очі. Наляканий Олександр Горбач єдиний побачив у його застиглому погляді відблиски мертвих квітів які проповідник розглядав перед смертю. Він же міг зателефонувати до лікарні іще біля будинку, однак чомусь не зробив цього, рушивши із ножем у своєму тілі на порожню набережну Південного Бугу, щоб попрощатися із життям, покаявшись у скоєних гріхах Богу. Такою була його таємниця сповіді. Новий гість 15 липня 2020 року у вісімку привезли нового гостя. Хлопця кликали перо, оскільки колись таким був його позивний на війні. Він спочатку воював у 8-му окремому батальйоні добровольчого корпусу. Потім пройшов полон, із якого ледве повернувся живим, а тоді ще й відслужив три роки контракту у 150-му Центрі спеціальних операцій. Багато людей могли б здивуватися, яким чином описаний тільки гарними епітетами солдат опинився в колонії для довічників. Але... Він сам не відмовлявся від скоєного і заявив у суді, що із радістю повторив би свій вчинок знову. Після такої заяви навіть адвокат не зміг нічого сказати задля виправдання. Павлюченко Антон зайшов у лікарню одним із наймолодших в'язнів. Він привселюдно зарізав двох чоловіків і поранив третього в урядовому кварталі. Одному із них перерозпоров живіт і спробував вийняти нутрощі. Досудове слідство завершилося за рекордні терміни, оскільки Антон не ховався і не намагався тікати від правосуддя. Він залишився сидіти на місці злочину, відкинувши ніж у бік. Там його і затримали поліціянти. Слідчий зумів випитати причини виявленої жорстокості на першому ж допиті. Покійний був не випадковою жертвою. Антон Павлюченко познайомився з ним у 2015 році, коли потрапив у полон до бойовиків. Там громадянин України, колишній працівник МВС, а потім ще й активний бойовик Андрій Саліпов. Катував українських солдатів, в тому числі і Антона. Кількох молодших хлопців зрадник застрелив, превселюдно не соромлячись інших. Однак потім його доля склалася доволі непогано. Терорист раптом розчарувався в ідеалах російських соратників і якось повернувся назад до України. На службу у МВС вирішив більше не йти, присвятив себе бізнесу. 2019 року Андрій Саліпов вирішив пошукати собі долі у політиці і потрапив у нову партію, куди запрошували всіх бажаючих. Він так швидко розбагатів завдяки голосуванням у Верховній Раді, що став справжнім патріотом, тільки от кров із рук ніяк не змивалася. Одного разу депутат – вирішив зняти собі ролик, щоб підтримати модні тенденції. Для цього він виїхав автомобілем у район автостанції Дарниця і пересів там на велосипед. Тільки уявіть собі, що відчув перо, коли вийшов з автобуса і побачив на велосипеді чоловіка, який застрелив його друга. Він згадав той момент, коли шматки черепа і кров бризнули на нього. Павлюченко підготувався і зустрів давнього ворога неподалік парламенту, замить вклавши двох охоронців. Першому він перерізав горло, але другого не став вбивати, обмежившись тільки пораненням ноги. Після цього Антон наздогнав перебіжчика у парку і замордував його на очах у безжурних пішоходів. Антона Павлюченка засудили до довічного ув'язнення, не маючи більше жодних альтернативних варіантів. Хлопець після вироку зовсім злетів з котушок. Він не бачив різниці між хорошими та поганими речами. Його постійно тримали лише у кайданках, оскільки він часто кидався на конвоїрів і намагався завдати собі шкоди. Тричі Павлюченко душив себе власним ременем, тому його ніколи не лишали довго без нагляду. Колеги вбитого депутата домагалися, щоб перо визнали божевільним. Але він зумів пройти усі випробування і перевірки і таки уникнув примусового лікування, після якого людей повертали справжніми овочами. Нового гостя конвоїри завели до одиночної камери, а вже там сталося зовсім неочікуване. Замість шкіряних ременів на перилах та примусового позбавлення можливості рухатися, на нього очікував чоловік у сірій уніформі з номером та книжкою у руці. На вигляд йому можна було дати не більше п'ятдесяти років. Антон здивувався, але не став кидатися на стіни та кричати, як у всіх випадках до цього. Його зацікавив на хаба, який не побоявся сісти на ліжко і залишитися в камері один на один із агресивним довічником. Худі руки та неспортивне тіло говорили, що чоловік у сірому не зможе самостійно захиститися від нападу. Перо міг вбити голими руками. Його навчали цьому. Підійшовши ближче до дивного незнайомця у сірому, Антон роздивився його сяючі блакитні очі. Подібних він ніколи не бачив. Така чистота кольору непросто вражала. Вона змушувала витріщатися. За секунду на молодого вбивцю вже чекало інше диво. Ліве око несподівано перетворилося із блакитного на жовте. Антон не знав, як реагувати, побачивши такі раптові зміни обличчя. «Це називається гетерохромія», – посміхаючись сказав чоловік. «Мені все одно, як це називається», – грубо відповів Антон. «Але твої очі говорять, що тобі цікаво». Ви тюремний офтальмолог, чи яка там у вас посада? Я такий же гіст цієї обителі, як і ти. Але тебе тільки привели, а я тут уже 30 років гостюю. Кожна стіна мені знайома, і кожна тріщинка. У таких закладах забороняється переміщення в'язнів, а мене суддя не дозволив селити в камери із іншими, бо я... Небезпечний для будь-якого оточення Тоді чому ти не рвеш мені зубами горло, хм? Запитав у Антона незнайомець Не люблю псувати зуби, об непотріб. Жорстко посміхнувся Антон Чоловік у сірому встав із ліжка і підійшов до маленького вікна із ґратами Воно було єдиним джерелом світла у камері він показав рукою, щоб Антон сідав на ліжко та освоювався. Дивним чином Антону захотілося послухатися його. «Мене звати Роман. Я місцевий бібліотекар», – продовжив чоловік. «І яку ви книжку притарабанили мені до камери?» «Святе письмо. Слово Господа нашого та його заповіді». Антон здивовано глянув на співбесідника, витримав паузу, а тоді так гучно зареготав, що охоронці аж у віконечко зазирнули, чи не відбувається нічого. «Навіть серед довічників штунди! Ніде від вас нема порятунку!» «Ну, про штунт не будемо говорити. Мене церква вигнала ще в 1991-му». Але ж ви і досі проповідуєте та носите свою кляту Біблію, так? Такий хрест я сам поклав на себе у важку годину, і я не стиму його. Навіщо людині, яка ніколи не побачить волі, хрести носити?» Роман виглянув у віконечко, зловив на обличчя промені, від чого очі його почали знову здаватися однаковими. Тільки тепер не блакитними, а жовтими, і відповів. «Колись я вчинив непрощенний гріх і повинен його спокутувати». Ха, «Хто вас змушує?» – перебив Антон. «Можете не спокутувати?» «Господь дав нам право вибору. Це мій вибір. А який ваш?» «Він вас не стосується, але... Але скажу...» «Хочу померти!» «І кому із того користь буде?» Антон трохи нервував, але не став звично кидатися в очі прокльонами. «Мене більше не цікавить чужа думка і чужа користь!» «І у скоєному ніколи не розкаєтеся!» «Я зробив правильний вчинок і ніколи не зречуся своєї ідеї!» Роман не реагував на відмову, лише трішки нахмурився. «Людина повинна мати принципи. Ви теж не виняток. Навіть якщо вони йдуть всупереч заповідям, ніщо не може йти всупереч Богу. І ви самі це розумієте». Антону набридла розмова, і він ліг на ліжко та вткнувся обличчям у матрасу. «Я читав про вас, тому прийшов особисто», – продовжив Роман. «Вам дозволяють читати?» – здивувався Антон. «І навіть писати. Цього ніхто у мене не відніме». «І що ж ви такого прочитали?» «Все. І кажу відкрито, ваша душа має шанс на порятунок». Антон знову засміявся, хоча мав бажання завити та гристи подушку зубами. «Ви бажаєте смерті, бо не бачите нової мети», – заявив Роман. «Можу допомогти вам її відшукати навіть тут», – запропонував він. «У камері довічників не буває жодної мети», – глухо промовив Антон. «Я багатьох людей переконав, що це не так». «Мене неможливо переконати!» Роман відійшов від вікна і поклав на тумбочку біля ліжка Біблію, а сам рушив в бік дверей, залишаючи співрозмовника наодинці зі своїм сумлінням. «Вже йдете, святий отче?» – спитав наостанок Антон. «Не святий отче, можна просто Роман», – виправив чоловік із гетерохромією – і знову посміхнувся. «Святих отців не буває!» «А йти мені треба! Не хочу жити з вами у камері! Ви занадто депресивний молодий чоловік і багато ниєте!» «Заберіть свою Біблію і більше не приходьте!» Розгнівався Антон. «Я й не прийду!» Відчинив двері Роман, а тоді на секунду затримався і поглянув на молодика блакитними очима. «Ви самі прийдете до мене на зустріч, якщо захочете знайти нову мету. Сумніваюся в цьому!» Бог дозволив нам сумніви, щоб ми шукали істину. Двері зачинилися, залишивши молодого вбивцю на самоті. Він довго не вставав із ліжка, думаючи про різні речі. Якась дурна звичка мотивувала частіше мити руки, які здавалися липкими та брудними. Антон не відчував впевненості у правильності вчинку. Йому хотілося вірити, що вбивство нелюда стало вершиною справедливості, але ж сумніви не припиняли гристи. Дихотомія рвала душу, доки Антон не захотів відволіктися Він взяв із тумбочки святе письмо І побачив три закладки на окремих сторінках, які залишив чоловік з різними очима Кожна кольорова закладка демонструвала сторінку з виділеним абзацом Спочатку Антон сміявся із тексту псалмів вважаючи їх маячнею, але потім не зміг зупинитися. Кожен рядок був наче цілісним описом його життя, рішень, сумнівів та підозр. Наступний день він провів, не випускаючи книгу з рук, і міг з легкістю цитувати прочитане на пам'ять. Йому захотілося розповісти про все чоловікові з дивними очима тільки ж той заявив що більше ніколи не прийде до його камери приречені на існування роман не був впевненим що молодий арештант захоче глянути у біблію але мав іще багато різних козирів у рукавах. Він бачив таких людей наскрізь і був останнім чоловіком на землі, який вірив, що їх душі можна врятувати. Йому вдалося навчитися цьому у колоніях за 30 років ув'язнення. Пастиря Сидорчука знали за межами України завдяки кільком вдалим сюжетам каналу BBC. Прославився тюремний проповідник створенням унікальної релігійної організації, подібних до якої не знав світ. Він зумів зібрати спільноту, яка поширювала Слово Боже серед найбільш ворожої аудиторії – засуджених за важкі злочини, вбивць. Не кожного з них можна було врятувати, але душі двох із десяти в'язнів брат Роман крав прямо з-під носа у Сатаниїла, зробивши собі цим гарну репутацію. А після початку його дискусій із отцем Григорієм Корнійчуком, який мав протилежну точку зору, про романа заговорила теологічна спільнота високих рівнів. Побачивши, як вертухаї відчинили двері, через які до спортзалу зайшов закований у кайданки Антон Павлюченко, проповідник піднявся і показав їм, де можна хлопця посадити. Охоронці підвели того до металевого стільця, прикрученого до підлоги гайками, і перечепили браслети до спеціальних отворів у ручках Молодий вбивця не противився, чим неабияк здивував адміністрацію колонії Оскільки його характеризували буйним і надто небезпечним для життя та здоров'я персоналу Йому просто було цікаво, хто ці десять чоловіків які сиділи в колі та тримали в руках Біблії. Слава Богу, Його Сину Ісусу Христу та Святому Духу! Слава навіки Богу Єдиному, Спасителю нашому та Духу Святому! Десять в'язнів монотонно повторили молитву за проповідником. Антон наче вкрився холодними плямами. Він очікував побачити багато дивного на цих зборах. Однак дюжину кривавих душогубів, які славлять ім'я Бога, навіть уявити не міг. Та на нього чекали попереду іще дивніші сюрпризи. Наш новий брат тільки приїхав і не знає про громаду. Тому давайте ми сьогоднішню спільну молитву Присвятимо знайомству та розповідям про себе. Роман бачив, що молодий в'язень намагався не погодитися із ним, однак не дав йому слова і продовжив. Він ніколи не давав часу сумнівам перебити свою проповідь, щоб не втратити контакти з людиною. Мене звати Олег. Першим почав говорити старий дід зліва від Романа. «1982 року я вбив двох міліціонерів, коли грабував продуктовий магазин. Мої діти не мали чого їсти, тож я мусив піти на пограбування. Але я, я не мусив нікого вбивати». На мій вік припало багато колоній та порожніх камер. Але 2005 року мені вдалося знайти дорогу до Господа і присвятити своє життя спокуті та покаянню. Після нього піднявся інший чоловік із густими чорними вусами, рядами бакенбардів і великими сірими очима. Він мовчки оглянув решту, смикнув руками, перевіривши, де закінчується межа руху, оскільки ланцюжки кайданів були занадто короткими, і тільки тоді почав свою історію. Роман спокійно дивився на кожного, однак не осудним поглядом, а батьківським, ніби розповідали не про жахливі вбивства, а дрібні злочини Мене звати Олександр Я вбивця тисячного року Я забруднив душу важким злочином Непрощеним гріхом І відчуваю сором нині за нього Колись мені в обличчя тикали пальцями Та насміхалися Називали алкоголіком І навіть кидалися брудом Коли зустрічали на вулиці Одного разу мене привселюдно побив рідний брат. Я випив дві пляшки, а тоді пішов до його будинку і вбив там чотирьох людей. Не пощадив навіть дітей, за що вічно буду каятися Богу та його Сину Ісусу, присвятивши своє життя молитвам та спокуті. Роман уважно слідкував за словами кожного, хоча чув їх сповіді багато разів. Не зводив він погляду навіть із новенького, який дивився на інших осудливими очима, наче всі виглядали брудними, а сам він спустився із неба і просто загубив посеред коридорів вісімки білосніжні крила. Антон справді волів би не приходити, щоб не слухати відверті каяття душогубів. Відчуття, що він такий самий, як вони, до нього поки не приходило. Хлопець зацікавився, але ще не бажав, аби вбивці та прокляті на бездумне існування маньяки каялися перед ним. Однак вони не зважали на його осуд вставали і зізнавалися у страшному. Спортзал зібрав в одному місці найдивніших у цьому світі душогубів. Кожен із них проклинав свій гріх і не припиняв обіцяти Богу відповісти за нього спокутою та добрими справами. «Що з ними зробив клятий проповідник із різнокольоровими очима?» «Що?» – крутилося у нього на думці. «Мене звати Тарас Яцентюк», – дійшла черга до останнього. «Я вбивця, як і усі присутні». 2010-го звинуватили у двох вбивствах. Оперативники змусили мене зізнатися ще й у тому, чого я не скоював. Моя покійна дружина була психічно хворою і постійно твердила, що чує дивні голоси у голові. Я не злухав її, вважаючи це даремною тратою часу. Я був гарним працівником і рухався до підвищення, забувши про безпеку своїх дітей. Одного разу, коли моя дружина приревнувала мене до подруги, як помсту вона втопила наших. Я зробив із нею те ж саме. А слідчий? Чоловік не зміг договорити, піддавшись впливу емоцій. Замість нього слово знову взяв проповідник. Роман піднявся зі стільця, підніс перед собою обидві руки і почав розповідь, яка змінила погляди нового арештанта на суть зібрання. Мене звати Роман, і мої руки брудні від людської крові вже тридцять років. Я вбив безневинних людей, захопившись алкоголем та наркотиками. І за це кожного дня, каюся перед Богом, не перестаючи молитися йому та робити добро, щоб врятувати інші душі від зла, яке зламало у свій час мене. Антон почув зізнання останнього вбивці, тому планував встати та піти, не маючи сили більше витримати каяття огидного товариства блюзнірів. «Брати, я хочу розповісти вам, як перший раз вирішив помолитися», – говорив Роман. «Мій батько відмовився від мене, не бажаючи витягати вбивцю із колонії. У моїй вині тоді ніхто не сумнівався. Всі чекали тільки зізнання, тож довелося зізнатися, інакше обіцяли відправити назад у спільну камеру» де мені довелося пережити кілька напружених ночей. Зважаючи на всі деталі, суд присудив жорстокому нелюду довічний термін. Я його прийняв. Я навіть не противився, розуміючи, що життя закінчилося. Ніхто не бажав говорити про мене. Люди плювалися і кидали осудливі погляди. І вони мали рацію. Я заслужив на найжахливіші образи. Тільки усвідомлення причетності до зла та покаяння прийшли до мене не одразу. Спочатку мені хотілося смерті. Повіситися, отруїтися, вдавитися або зробити з собою щось таке, аби не гнити заживо у порожній камері. Перші роки такі думки надто часто приходили у мій карцер. Я відчував, що потрібно брати в руки гостру бритву і визволяти свою душу із тіла. Однак у момент перед смертю всі ці думки відступили. Намагаючись померти, я зрозумів дещо інше. Для такого нелюда, яким був я, Смерть нагадувала надто легке покарання, на яке потрібно було іще заслужити. Мені, мені вдалося зупинитися і спробувати пошукати для продовження життя інші мотиви. Хотілося зробити щось таке, що зможе очистити брудну душу. Я шукав дороги вперед, Катуючи себе безцільним життям, доки випадково мені до рук не потрапила Біблія, у якій розповідалося, що кожен із нас має право на сповідь і покаяння. Однак до тих рядків я вирішив дописати іще кілька своїх фраз, із яких вийшла ціла книга. Мені здалося, що Господь не може дати можливість врятувати душі одним лише зізнанням. Наш Бог любить правду, але не тільки її. Щоб спокутувати гріх, потрібно запропонувати йому дещо натомість скоєного. Деякі душі настільки близько торкнулися непрощених гріхів, що їм тисяч років не вистачить на спокуту. Однак можна перетворити бездумне існування на творення добра. Можна забути про порятунок власної душі та пожертвувати нею заради порятунку десятків інших. Тому я довгий час просив у керівників дозволу поширювати свою ідею, аби її реалізувати. На це пішли роки, але... Зараз наша своєрідна релігія налічує кілька тисяч братів, які розкаялися і повернулися до Бога. Ми знайшли собі однодумців у різних країнах світу, проповідуючи навіть серед тих, кого інші хрести охрестили позбавленими людської суті демонами. «І як? Як ви зцілюєте інші душі?» – перебив новачок. Антон зацікавився, але він все одно відчував огиду до присутніх людей. «Ми маємо свої майстерні, у яких тяжко працюємо і продаємо вироби, аби відправляти кошти хворим дітям. Ті, хто сприйняв нашу ідею, пішли іще далі і проповідують по усіх закладах позбавлення волі, роблячи схоже до нас». Ми повертаємо до Бога втрачених людей, змушуючи їх перетворити своє життя на служіння добрим справам. Власна душа нічого не варта, коли навколо розгулює зло, і сотні безневинних людей не мають звідки отримати допомогу. Наші брати, які не засуджені на довічне, виходять на волю і проповідують добро там. Вони збирають кошти на лікування, будують будинки для бідних, їздять по світу, рятуючи голодні країни. Ми проповідуємо три ступені життя після скоєння непрощенного гріха сповідь, покаяння та спасіння. Але спасаємо ми не себе, а більше тих, кого іще можна врятувати і вмовити не ставати на шлях зла. На останніх словах відчинилися двері. До зали зайшов високий чоловік у формі та звернувся до проповідника суворим голосом, ігноруючи інших. «Закриваємо на сьогодні збори маньяків і розходимося по камерах!» «Як скажете, так і буде», – погодився Роман, і першим пішов на вихід Антон спробував піднятися зі стільця І крикнути йому вслід якусь образу «Якщо ти хочеш перетворити своє існування На служіння благим цілям і Богу» Перебив його наміри чоловік із бакенбардами «То проси охоронців привезти тебе до братів І ти зможеш допомогти іншим людям» Замість бездумного лежання у камері. Неочікувана новина Два тижні після зустрічі молодий арештант не приходив на збори. Але Роман не розчарувався у його здатності знайти нормальний шлях, який забезпечить покаяння. Весь свій вільний час Проповідник проводив, готуючи відповідь на останні тези отця Григорія Корнійчука. Той буковинський богослов намагався зруйнувати основу проповідей романа, доводячи абсурдність самої ідеї божого змилування над убивцями. Григорій Корнійчук намагався вибудувати власну систему роботи у цьому напрямку, набагато жорстокішу. В її основу лягло більше тез про Божий гнів, аніж про Боже милосердя. Окремі вислови відомого полеміста навіть лякали Романа. Про Антона довелося забути на деякий час. 29 липня вони працювали в майстерні, виготовляючи дитячі крісла, коли охорона несподівано відкрила двері. У дверях з'явився ненахабний молодик, котрий бажав поглумитися над присутніми, а побитий горем хлопчик, на обличчі якого можна було побачити сліди від недавніх сліз. Антон плакав не заради покаяння. Він зовсім не жалкував про скоєне. Йому хотілося знову вийти на волю та побачити кохану дівчину, молодших братів. Маму і тата. Тільки через певний час, у наповнену злістю голову почало приходити усвідомлення приреченості на порожнє існування в холодній камері. І з він гатив по стінах кулаками, стривав до стелі, кричав, гавкав на тіні, однак повернути час назад не міг і від цього засмучувався ще більше. Аби хоч якось вийти із цього стану, хлопець знову взяв до рук Біблію і прочитав у перших розділах декілька рядків. Читання його затягнуло та заспокоїло. Роман вийшов на зустріч і показав охоронцям, куди можна було відвести Антона. Двоє високих биків у формі потягнули хлопця за собою до робочого столу та прикували ноги кайданками до спеціальних місць у конструкції. Вони дозволяли в'язням працювати під наглядом, однак не довіряли їм підходити один до одного на близьку відстань, аби ніхто не зірвався з інструментом та не кинувся на іншого. Виняток вони робили тільки для проповідника «Мені радісно від того, що ви вирішили приєднатися», – сказав Роман «Я не повірив у вашу дурню», – відповів йому похмуро Антон просто, «Просто захотілося десь побувати, окрім камери Там страшенно нудно і розум пожирає мене зсередини» Він скривив в уста у щось наподобі посмішки. «Тоді я вам поясню, що потрібно робити». «Пояснюйте, але не всовуйте свою проповідь. Нудить від них». Роман був приємно подивований тим, як молодий хлопець одразу все схоплював, розуміючи суть креслень, які передав із волі один із братів. Він лише пояснив суть, а руки Антона уже приступили до виконання, керуючись у роботі якимись попередніми навичками. Цей хлопець вмів працювати, тож міг у майбутньому принести чимало користі для знедолених та потребуючих. «Навіщо ми ці стільці робимо?» – запитав Антон. «Відправимо їх у дитячий будинок». Але не будемо писати звідки, тому що можуть відмовитися і не прийняти. Їхня установа потерпає від відсутності державного фінансування і не здатна навіть меблі оновити. Тож ми вирішили на зборах таємно виготовити для сиріт нові меблі. Кошти та матеріали ми беремо зі свого фонду, який спільний для нашого братства по всьому світу. Роман допомагав новачку детально ознайомитися із інструкцією, при цьому розповідаючи йому про плани та проєкти. За такою бесідою вони провели десь до години часу. Інколи братство працювало цілодобово, аби швидше зробити заплановане, перериваючись тільки на їжу та молитви. Однак цього разу в'язні допрацьовували самі. Через годину в майстерню зайшов якийсь новий охоронець і звернувся до проповідника. «Пастирю, там вас викликають, до начальника в'язниці». Зазвичай рідко ставалося таке, що ви із кимось спілкувався начальник колонії. А після того, як при перевезенні до Озерної від конвою втік Денис Ткаченко, Геннадій Лупул взагалі нікого не приймав, відмовляючи в розмові навіть пастирю. Його теж зробили винним у втечі Водяного, тому керівник вісімки поводився дуже агресивно. Роман розумів становище начальника, якого всі висварили за втечу одного із найстрашніших серійних убивць, тому не наполягав на побаченні. В певній мірі проповідника здивував терміновий виклик. Жорсткий, але боягузливий лупул просто так не кликав. «Проходьте, сідайте зручніше», – запропонував кум. Кумом у колонії називали одного із заступників начальника. «Не соромтеся, випийте із нами чайку», – додав до запрошення лупул, – який погойдувався на кріслі за своїм робочим столом старого радянського зразка. Роман вічливо вклонився і сів навпроти начальників, взявши горнятко до рук. Він не мав особливого бажання спілкуватися із цими лицемірами, пити з ними чай та вести душевні бесіди. Але ще з молодості його навчили – Уважніше слухати людей, від яких залежить життя. Роман мовчки посьорбував гидкий напій, намагаючись вгадати наперед, для чого його викликали на цю бесіду. Ці люди ніколи не приносили гарних новин, тільки часом просили його поспілкуватися із кимось із в'язнів і переконати небоянити. «Як той нервовий солдатик поводиться?» – запитав Георгій Лупул. «Бідолашна дитина», – відповів Роман. Кум засміявся із почутого і вирішив вставити свій коментар. «Черговий душогуб, який вирішив поповнити бригаду звірів!» «Такими їх бачать тільки подібні вам люди», – заперечив Роман і одразу ж замовк. «А якими ж їх намагаєтеся бачити ви?» – не витримав мовчанки кум. Людьми, які самі себе прокляли, вчинивши смертний гріх. Роман допив чай, поставив горнятко на стіл із спокійним виразом обличчя. «Ви просто виправдовуєте вбивць і крапка!» – продовжив випади кум. «Не навридло?» – шкірився він у своїй злобі. «Досить цієї гризоти!» – перервав їх дискусію Лупул. Однак начальник ізолятора тільки завівся. Він зовсім не планував відступати. «Ти і сам у його проповіді не віриш. Якби не гуманісти згори, мені би і з радістю довелося прийняти твій наказ і перекрити їх заняття та молитви. Лише уяви!» Наша колонія першою дозволила молитися маніякам. Маніяки насолоджуються злом, а ми каємося у ньому. Заперечив роман, який був терплячим, але при цьому завжди захищав свою паству. Від його слів кум тільки черговий раз зло засміявся, відчувши перевагу. Хе -хе -хе, і це «Мені розповідає самовдоволений нелюд, який холоднокровно вбив трьох людей!» «Не холоднокровно», – перебив його Роман. «Ви нічого не знаєте!» Офіцер піднявся і стрімко вдарив долоною по філіжанці. Вона полетіла далеко до стіни та розбилася, залишивши брудний слід на білосніжних шпалерах. Після цього вчинку спокійний лупул аж закипів – Ледь не вдаривши підлеглого Я сказав, щоб ви припинили гризтися, Пискляво крикнув він Вибачте, я його спровокував Першим зупинився Роман І тут він вирішив грати з себе святого Не повірив йому кум Якби не оті ті проповіді, які американці вирішили перекладати та поширювати у своїх закладах Я б його особисто придушив серед карцеру Маньяк клятий!» «Тоді ви станете не кращим за мене!» Знову не змовчав Роман. Терпіння лупула сягло крайньої межі. «Майоре, вас я попрошу до виконання посадових обов'язків!» Ображений кум Василь Протасов вийшов із кабінету, грюкнувши дверима. Він не любив проповідника та його братство, і тим більше їхні розмови про природу Божої волі та покаяння. Йому хотілося змусити всіх цих жалюгідних вбивць припинити займатися блюзнірством і розійтися назад по камерах. Щоб якось це реалізувати, протасов разом із вірними охоронцями таємно били ночами всіх, хто приходив у майстерню братства, ламаючи їм пальці, колючи шилом та вчиняючи іншу наругу. Однак проповіді справляли на них такий вплив, що в'язні терпіли весь біль і продовжували молитися немов апостоли тюремного покаяння. «Майор не сприймає вашої ідеї», – сказав Лупол, коли кум вийшов. «Багато хто її не сприймає, але ми молимося, маючи важливу мету». Роман склав руки разом, готовий уважно вислухати причину виклику. За матеріалами видання «Християни України» вже кілька протестантських церков вирішили поширювати вашу ідею та сприяти проповідям у закладах для позбавлення волі. Тих злочинців, які сприйняли ваші догми, але не сидять у колоніях, а повиходили на волю, оскільки мали несерйозні статті, нещодавно допустили до роботи у виправних закладах. Кількість ваших однодумців у нашій країні порівняно мала, ледь сягає двох сотень осіб. Однак у Сполучених Штатах, Канаді та у Бразилії ваші ідеї переросли у тамтешні осередки, і по світу ця цифра вже майже 10 тисяч. Лопул монотонно читав із листочка. Зважаючи на те, що ви переконали таку велику кількість злочинців увірувати і влаштувати майстерні для допомоги нужденним, на ім'я президента нещодавно відправили петицію із великою кількістю підписів громадян, які хочуть, щоб вас помилували та дозволили проповідувати, пересуваючись на волі. «Я не заслужив на таке помилування, і ви це знаєте», – перебив Роман, не усвідомлюючи до кінця почутого. «Але президент вважає інакше», – відновив мову Лупул. «Було вирішено зібрати фахову комісію для визначення долі петиції. Туди увійшло багато цікавих діячів. Значна частина виступила проти, називаючи вас нелюдом». Але достатньо релігійних діячів, юристів та політиків проголосували за ваше звільнення, щоб ви могли вийти на волю і нести слово Господа у такі місця, де не ступала нога жодного проповідника. Помилування підписане, воно набуде чинності із першого числа місяця серпня – Року. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали першу частину цієї захопливої книги. Дякую автору Тарасу Мильнику за його основну працю «Захист нашої держави» і, звичайно ж, за творчість та довіру. Нагадуємо, на нашому каналі ви маєте змогу прослухати уже декілька книг авторства Тараса Мельника. Напишіть в коментарях ваше враження від цієї книги. Буду щиро вдячний за вподобайки та поширення книги в ваших соціальних мережах. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Та найголовнішим для кожного із нас залишається підтримка Збройних сил України і допомога нашим захисникам. Ну а на завершення я гарантую вам швидку зустріч у наступній частині. Не ж цю розповідь посередині.